Evo, molim vas da se malo još koncentriramo na završnim panelom koji se zove Umjetnici kulturne industrije. Znači, danas smo stvarno čuli puno toga o kulturnim industrijama. Krenuli smo od neke, kako bi rekao, opće priče strukturne recimo to tako, znači, gdje smo pokušali vidjeti šta to uopće jesu kulturne industrije u Hrvatskoj e, i tu smo došli do, kako bi rekao, raznih e, razbistravanja pojma gdje smo razlikovali kreativne od kulturnih industrija, to mi je ponudio jednu vrlo korisnu distinkciju između kulturnih industrija koje proizvode znači kulturni sadržaj za distribuciju i onih kulturnih industrija koje se zapravo naslanjaju na klasičnu industriju kao poput dizajna koje daju neku dodanu vrijednost e, samom ono, industrijskom proizvodu. Nakon toga smo imali drugi panel u kojem smo zapravo govorili o nekom modelu rada u kulturnim industrijama, izdavaštvu, znači uopće šta danas znači izdavaštvo, prvenstveno u filmu i glazbi i distribucija kulturnih proizvoda, odnosno kakav je model, znači, e, u, prisutan, znači, u Hrvatskoj prvenstveno, ali i ono, naravno, nismo mogli izbjeći temu globalnog nekog globalnog konteksta, koji zapravo, koji uokviruje recimo to tako, ono e, dijelovanje, e, odnosno model kulturnih industrija i distribucije kulturnog proizvoda putem e, tog modela. Jel? Znači, sad imamo završni panel koji smo nazvali umjetnici kulturne industrija i... E, s nama su ovdje gosti e, Saša Antić iz grupe e, The Beat Fleet i Damir Martinović Mrle e, iz grupe L3, znači, koji bi nam zapravo mogli dati jednu perspektivu e, vlastitog viđenja, znači iz vlastitog iskustva e, kako oni vide svoju poziciju danas u Hrvatskoj, takozvanoj kulturnoj industriji, odnosno znači, koje su prednosti, koje su mane dijelovanja unutar jednog takvog ono, sustava. Znači, vi se možete uključiti kad god želite sa svojim pitanjima i komentarima, a za početak ja bih samo zamolio prvo mrleta, a nakon toga i Sašu, da odgovore na vrlo jednostavno pitanje kakva je danas pozicija umjetnika, prvenstveno u ovom slučaju glazbenika, jer su obojice glazbenici u Hrvatskoj, odnosno koji su im zapravo opće opcije djelovanja unutar tog jel, sustava koje smo mi na, nekako, na neki način definirali kao kulturne industrije. Obojica rade, kako bih rekao, u onom što je na prethodnom panelu naglašeno zadnjim velikim ja koji su se pojavili na hrvatskom ovaj, kako bi reko tržištu, znači na neki način imaju svoje iskustvo koje je krenulo od nekoj ono garaže, recimo to tako i postalo mainstream naše kulture i prisutno je, kako bi reko, u različitim formatima u, u hrvatskoj onom, kulturi. Znači evo mlo je za početak tebe da Pitam, pošto si ipak malo stariji, recimo to tako, i duže pamtiš, kako bi ti ocijenio zapravo vlastitu poziciju danas s obzirom na kako bi rekao stanje uopće mogućnosti izdavaštva, znači glazbenog djelovanja kroz izdavaštvo, kroz distribuciju tog proizvoda putem radijskih postaja, televizije, opće medija i opće mogućnosti nastupa i naravno tu je ono jedno kako bi rekao pitanje koje je uvijek ključno, da li ti možeš živjeti od svega toga zajedno. A, pa, da, to je sad ono pitanje dosta dugačko, obsežno. Ovo, ja radim već ono jako dugo ovaj, za diskursko kuću u Dalas i moram reći da je uh, vlasnik diskurske kuće Dalas upravo iz rijeke i da se mi znamo jako dugo i surađ, surađivali smo još od samih početaka dok još Dallas praktički nije ovaj, postojao, nego je gora lisica još bio... ovaj Uh, novinar, živio u rijeci i, ovaj, i pratio tu riječku scenu i jako mu je eto, do dana današnjeg stalo do njega da je na neki način promovira u jednom trenutku kad je ovaj, otvorio tu diskursku kuću Dalas najpje počeo objavljivati taj punk, novi val u to vrijeme, mi smo se tu isto našli u vrijeme kad smo već bili novi val, to je bio ono led dva pa u stvari kao led tri naša prvo izdanje bilo i ovaj, Bili smo na neko poru uvijek nekakav alternativni band koji nije prodavao nekakve velike tiraže i mogu reći da nismo nikad od, imali nekakvog novca niti smo živjeli od, od samih izdanja, to jest od prodaje ovaj, nosača zvuka već smo uvijek do dana današnjeg živjeli od, od koncerata od, od autorskih prava to je ono ovaj, Mislim, danas se sve, sve teže i teže živi od toga. Suradnja se dala mi je u stvari jako dobra. Shvatio sam na jednom od, ovaj, od susreta na nekim skupovima Karadarske glazbene na Unije, kad bili prisutni i drugi moji kolege koji su eto, radili za neke druge diskografske kuće, da, su ono, čak dosta nezadovoljni, ja nisam uopće znao zbog čega. Ja sam, hoću reći da sam se dala, sam od jako zadovoljan, jer od uvijek ovaj, podupira sve što ja hoću napraviti. Na, naravno, plaća sve, ovaj, sva moja izdanja, dok znam da su nekak drugi moji kolege u slučaju da moraju sami financirati Svoje, svoje nosače zvuka, znači mi je Dalas praktički sve financira, sve plaća, sve, ovo, sve video spotove, sve snimke, studija, što biti isto dosta skupo i ne znam na koji način se on u stvari uspije pokrivati sa svim tim, ovaj, sa svim tim troškovima, mislim da su oni dosta veliki u stvari znam da su dosta veliki i, ovaj, a prodaja nosača zvuka je sve manja i manja i u biti živimo u jako jednom teškom vremenu. Mislim da to je to dosta loše i za neke nove bendove i za neka nova ulaganja zato što jednostavno nema dovoljno novaca u cijelom sistemu u tom jednom diskografskom jer ipak jedan diskograf mora plaćati ima određene troškove i za sebe i za svoje ljude i za svoj prostor i za hladni pogon što se kaže i mislim da jako malo novaca ostaje da uspije recimo financirati nekakve nove projekte, nove bendove i to je jedan začarani krug, mislim da nismo, da cijela situacija u dosta loše, loše stoji. Mi dalje živimo samo od koncerata, ako nema koncerata, praktički nema i novaca, ali tu uspjeli smo doći do to nekog nivoa, da imamo koncerata puno i da uspijemo toga ovo, dosta dobro živjeti. Nači live art, to je vaša ovaj, kako bi rekao, egzistencija. Ovo, objavljivanje CD-a uglavnom, ja mislim, uspiju pokriti neke troškove ovaj, tog izdanja i troškove snimanja. Neki, često se dešava da to bude čak i u minusu. Dobro, Saša, kako je tvoje iskustvo? Mislim, kako bi rekao, isto, ono, jel, kako bi rekao, iz iste, ono, priče, suradnje, recimo, sa diskografima, sad je morala je naći o tu temu. U principu, ono, znači, kako bi rekao, Kakav je vaš ono strukturni odnos, jel, znači, čega vi živite? <gled> Mislim da mogu ponoviti sve ovo što je, znači, reka Mrle. E, s tim da smo, mi smo sad trenutno u Dalasu, ali bili smo, znači, Kroacija Records pa Menard, pa malo iskustva im imamo ovaj, sa drugim izdavačima. E, Mogu reći stvarno zdala su on je ovako nekako to najkorektnije, vjerojatno zato što, eto, su, to je neka riječka zračka koju stvarno imaju ovaj nervi osjećaj za ono za autore za to šta, šta se želi raditi, imaju taj neki stvarno želju da se recimo ono, možemo, možemo stvarno i gledati cijelu ekspanziju rok kulture u, u recimo, postoji tradicija, ali recimo da postoji jedna, jedna hartera, postoji slučaj, ne znam, da rok glasbenici dobiva od grada neke nagrade za osvajanje Porina i to, to je u Splitu nezamislivo, to je nešto ovaj, a to je priča u Rijeci, mislim da je koliko ja znam dosta je danas tu bila uključen, mislim da i tu bila lisica Foksa Tako da je to ovaj skroz neki vamo, drugačiji background. Ono. Znači to što smo iz Splita je malo recimo ovaj, isto utjecalo na, na to sve skupa naš odnose s izdavačima koji nije ovih bio baš ovaj, najbolji. Kad se sitim, Croatia Rekords, znači prvi album, mi smo, oni uopće nisu htjeli nama platiti spot, prvi spot što smo sami financirali. Šta je, mislim To je danas za mlade bendove najnormalnija stvar, ali su se stvari potpuno izmijenile zbog interneta i svega, ali tad je još diskografija mogla računati s nekom prodajom CD-ova da se pokriju neki troškovi. Međutim, tad je to bilo... Kroacija uopće nama nijetila ovaj, platiti taj spot. Mi smo financirali, to je prošlo super jer tati se ima i hit depo kao emisiju, jednu stvarno relevantnu, gdje <kuh> ljudi kada pogledali taj spot, to, znači, već, već bi nekako a, to nešto značilo, pogotovo što, ne znam, znači, prvi spot smo snimili znači, za stvari 1-2, s prvog albuma, on je došao na prvo misto hit depo, a to je već bio neki moment gdje su se stvari zakotrljale i onda je tek Kroacija nama dala lovu za drugi spot sad ovaj se, mislim, ovo isto sve stoji, mi nikad od prodaje CD-ova nismo imali nikakvu zaradu, uglavnom se to znači ovo šta izdavač proda, to se pokriju troškovi studija, troškovi promocije spotova i to je prilike neka pozitivna nula. Vijek nam živimo od svirki, um, i uvijek nam je bilo bitno da sa izdavačima imamo taj ano, odnos da, da smo na istim valnim duljinama, znači, samo taj moment ono, kreacije, da, da nas mogu popratiti ono, u našim nekim idejama, i to je to. Sad opet, šta, mislim sad, to kako si reka, ja, L3, TBF, kao mi smo bendovi, zadnji veliki band, to onako... Jasno je tu, post, može se to glas s neke ono, kulturološke perspektive, mada meni iskreno to nikad nije bilo bitno. Mada ono što mi jesmo prošli od početka, e, mislim, znači naš prvi album 1997. sviramo 1995. Paralelno s tim se i razvijalo neko ono, civilno društvo, prve udruge, sve tako da smo e, manje više svirali od Art and Music Festivala, Močvare, kad je tek otvarala, Kocke, uvijek smo bili nekako sudjelovali u stvaranju te scene i nekih okvira društvenih u kojima... Ja sam uvijek razmišljala na način, ok, ono, radit ćemo to, pa za put smještaj, mislim, masu bendova to i dan danas normalno tako radi. Moraš, ono, bar tri, četiri godine to odradit, da bi uopće moga, ne znam, doći do nečega da bi uopće moga ne znam razmišljati da bi moga živit od, od glazbe. E, tako da ovaj to su neka i, iskustva moja što se tiče toga. Mislim da smo do, do, dosta sudjelovali u, u, u tome znači, u nekom formiranju te scene. A i ono što je presudno stvarno bilo kod nas da možemo doći do toga da, da živimo od glazbe, a to prije dvije četvrte nismo mogli, nači, prije trećeg albuma mi nismo mogli živjeti od glazbe, nači, dvije četvrte gitarist da otkaz, u, jer radija prodava je robu i je ja, jako perspektivan. Ovi, <laughs> Čak mu je gazda, zove se, oke, okej, okay, nije traćala, zove se kruna mode, butik i kad je otišao i kad reka gazdi da, a s gazdan je išao u Italiju, nabavu, sve bija, ono stvarno, desna ruka. I ona kada reka, više ne može, spoji svirke i to sve skupa da ide čak. onda mu je gazda reka, jednom kruna, uvijek kruna. <laughs> tak. e, tako da, ovi, neki faktor sreće isto tu presudan, bija, to je, ne znam, Sofia mi govori da se spominja taj, da je Luka, jednom Luka iz, iz benda Vijeko je rekao jednom i da šta stoji, recimo nama je neki moment bio kad Ivanišević osvoja Wimbledon, ona njegova izjava, ja sam genije, a mi smo, mi smo prije toga izašli sa pismom genije i tako to od jednom sad ispalo, ono, vrtilo se masu, ne, neki takvi momenta ta ima Sreća je bitna, do sada dalje presudna možda ne bi toliko išo daleko. I, ne, sad ne znam šta ja šta je ja sam još nešto preskočio ovako za, za uvod. Na, nadam se da, da je smisleno i konstruktivno. Pa, mislim, ono što se u prethodnom panelu ovaj, jako puno poteglo pitanje je autorskih prava, znači i, i kako bi rekao, štićenja autorskih prava zapravo umjetnika i to je u Hrvatskoj u principu radi ZAMP i ono možda je pravo pitanje vama upućeno da na neki način vidimo, da bih rekao, koliko je to vama bitno zapravo djelovanje ZAMPA i ovaj, zaštita vaših, ono kako bi rekao, prava i da li vi dobijate neke, kako bi rekao, sredstva kroz taj model, ono, mislim, relevantna sredstva da, bi bih rekao, vam pomognu u egzistenciji, ja? Pa ja imam pismu tem Žetem, se zove, Ovi, ali dosta ironična, ovaj. ja, ja u stvari na to gledam više kao korisnik, ono, ja mislim glazba mi je bitna stvar u životu neću uđu u kafić gdje svira loša glazba neću slušati radio gdje je loša glazba tako da s te strane mi je najnormalnija najnormalnije da neko ko koristi glazbu kao bitan dio sadržaja ono svoje neke djelatnosti da Odvoj, odva neka sredstva za to. Ja. Sad koliko je to šta nemam pojma, to je predsjednik Josipović to je definirao startu. Haha ha. i ovi. I sad koliko se toga skupi, koliko mi tu dobijemo nemam pojma niti, niti ulazim u to, ali ovoga e, mislim da je to nešto što se treba regulirati, je nešto što i može na kraju krajeva pomoć autorima da imaju neka sredstva da, znaš, da ne moraju nekom momentu odustati od bavljenja glazbom. Šta se događa? Ako ti neko sjedne na ta autorska prava što se danas događa, sigurno da mladi bendovi ne mogu dogurati dalje od jedan, dva albuma, a mislim ono najbolje se događa tek na petom, šestom, ali na četvarnom. To je jedan sad zatvoren krug koji... Znači, između, između korisnika i autora su se uvalila ta jedna birokracija koja kod nas ipak nisu to ono sad biznismeni koji će naš, ono, to su ipak svi ljudi koji su nekad bili muzičari ili ne znam novinari koji su bili u tom poslu znaju o čemu se radi. Tako da kod nas trenutno mislim da ipak to ide nekim ono smjerom, da se nađe neka mjera u tome kao. Međutim, šta sad dolazi opet taj stvar interneta gdje tu niko ne zna kako tu e, autorska prava naplatiti, platiti, šta je, nemam pojma kako, kako se uopće može, ono, mislim na YouTube, ono, neki izvođači imaju doslovno vojsku ljudi koji im klikaju tamo, šta znači sad na naklikamo 10 milijuna toga, sad bi on treba proporcionalno s tim dobiti autorska prava šta nije realno. Tako da ovaj... Ali evo ne znam... Sad su Norvežani smislili neki sistem, pa... Tako je. Ali dobro, mislim, kod nas to funkcionira stvarno i da, da nekako malo je tržište... Svi se znamo nekako. Mislim da to ide nekako... Ovaj, na kraju kraja nije to velika lova, osim ne znam... Huljić koji to je sad tema posebna, to je ono predator svoje vrste koji je dosta toga sve, ali dobro sad neko drugi možda to trivao i <laughs> onako analitički. Pa da, možda ovdje razgovaramo zapravo dva, mislim znači kad potegnemo temu ZAMP, razgovaramo zapravo dvije teme uvijek. Jedna je tema ono uopće zaštita autorskih prava, ono znači glazbenik u ovom slučaju, a druga je tema zapravo način kako bi reko redistribucije tih sredstava, odnosno modela po kojem to funkcionira. Jel' to je znači i Čini mi se, ono, uvijek spajanje te dvije tema dovodi do neke ono, zablude. Ono, mi imamo često, kako bih rekao, pogotovo na ovoj nezavisnoj sceni, vrlo negativan stav zampije zlo samo po sebi, ali u principu ovdje je sad pitanje, kako bih rekao, uopće instituta zaštite autorskog prava, odnosno, kako bih rekao, koliko vama kao glazbenicima znači taj model da se ono, kako bih rekao, korištenje vašeg grada na neki način naplati. I isto pita ne tebi mrlle znači ono koliko tebi zapravo kako bih rekao za, mislim kako ocjenjuješ uopće ono tu zaštitu tvog ono autorskog rada putem Zampa jel u Hrvatskoj ili nekih drugih mehanizama kako postoje? Pa, pa, mislim da je ono to nekako a, važno a, kako bih rekao ako postoji nekakva radio stanica ne a, na radiostanici obično, osim razgovara, ima veći broj, veći postotak glazbe nego što je to razgovor. Znači da je ta glazba potrebna, ne, da bi opće nekakav radio funkcionirao. Da bi te radio funkcionirao, znači on zarađuje neke novce od reklama, od, od ljudi koji plaćaju te reklame, a opet me je potrebna glazba. Znači, koriste moju glazbu, od toga ljudi na tom radi dobiju plaću, taj vlasnik tog radija zarađuje novce, a meni ništa od svega toga. Mislim, koja je to logika? Ne, ne moram dobiti ovaj novce, ali nek' mi daj da nek mi kupi neki autok, nek' mi kupi neki stan, nek mi, nek mi ono pomogne da ono mogu živjeti, ne? mislim ono, jer to nema logike. Znači svi za, u kafiću isto tako. Znači jesi u kafić je kupio taj svoj, znači plati ovaj kak se zove, pretplatu za to što sluša radio, radio ali isto tako pušta tu glazbu i onda dođe neko i pije, jer ako nema glazbe u kafiću, neće piti, je tako. Ono, najedno sam nije taj radio i reći, nemam radio, ali hoćeš radio, zato jer uz glazbu se malo bolje pije, malo se više zaradi i opet je to moja glazba. I sad će, svi ste vi tamo zaradili novce, a ja opet nisam. I, mislim, meni ima logike da... Ako se na nekim mjestima, na radio, stanicama, u kafićima, u klubovima, ovaj, pušta neka glazba, da se za to plati i autorska plava. Zato jer, ovaj, jer se koristi ovaj, koristi neko moj rad da neko tamo zarađuje sebi ovaj, kruhno. A onda moram ja nešto toga zaraditi. Jer ja praktički ne zarađujem ništa. Znači ne mogu prodati jedan CD, ustaviti podajek se jako malo, samo to sve skupa pokriva troškove. Od autorskih prava recimo nemam ništa ovaj, novaca i onda sam suđen samo na to da ovaj, idem okolo i svirujem. Ne moram nije objavljivati, na to, na, na, na, to je takva logika. Praktički se neku drugi bogati na tome što ovaj, mi, mi radimo. I ja naravno ovaj, jesam za autorska prava i to pa je prirodno i normalno da ovaj, to podržavam. Ne? Ili... <laughs> je, prirodno i normalno <laughs> postoje nebuloze sa Zampom gdje Zamp dođe pa ide naplatiti koncert bendova koji uopće nisu tamo, njihove pjesme nisu prijavljene u Zampu to je x slučajeva u znamnu Splitu radili su se festivali ne znam, svira je Splitski bendovi dođe Zamp i traži ne znam iljadu i pol kuna Nijemam taj bend, nema objavljen CD. Mislim, to, to su sad neke... Ili ono, ono na prazan CD isto plaćanje. Neko, mislim, to je sad... kao pirata kao ono ne možemo nikako to naplatiti i sad je ono šta i sad se napla, sad je došlo to do toga da na prazan se dae moraš mene ovaj platiti nekakav porez da bi se od toga izvukla neka autorska mislite me je to katastrofa ali, ali u biti tu piše rekao je, tupi... je neožita više nije tako da ja mislim da plaćaš za privatne kopije on kad je imao kazetu kupiš kazetu i onda presnimiš što na kazetu da bi imao drugu kazetu u radio. To je ideja. Dakle, ono što korisnik dobiva time što je platio tu naknadu sa CD-om, dobio je pravo zapravo da umnoži za sebe još jednu kopiju ili više njih. Ali nije dobio pravo na distribuciju. Dakle, u tom smislu to nješava pitanje pirasta. Postoji neka druga ideja. Um, da se legalizira uh, razmi, ilegalna razmjena datoteka. Dakle, kad ja stavim na internet pa uh, neki moji prijatelji ili nepoznata lica downloadaju to što sam ja stavio. Um, I taj prijedlog se zove cultural flat rate. Dakle, to je bilo uh, naknada na broadband uh, pristup. Ali to je Pravo koje ne postoji trenutno nigdje, postoji kao prijedlog, recimo u Njemačkoj zelena stranka gura taj prijedlog, dakle svako ko i u Francuskoj je bilo rasprave u parlamentu o tom prijedlogu, pa je usvojen zapravo protoprijedlog tog gradualnog kažnjavanja, dakle prijestupa i onda uh, nemaš više pristup internetu. Ali, glavna ideja cultural flat ratea je naknada koja se plaća na uh, široko pristup internetu uh, i sa tom naknadom zapravo dobivaš pravo da možeš uh, dijeliti nekomercijalno uh, sadržaj iz bilo kojeg izvora. Uh, što... Meni se čini da je to jedan dobar prijedlog, nevo razgovarao sam uh, malo prije, pa uh, diskografima se to ne čini iz razloga zato što im zapravo sužuje poslovni prostor, oni se nadaju da postoji veći prostor ekspanzije, uh, da mogu više zagrabiti u Apple-ove, Google-ove ili te komove, džepove, nego što su uh, naknade koje mogu dobiti uh, preko... Pretplate. I onda taj novec bi se distribuirao ist, približno isti, na isti način kao i a, ostale naknade koje idu preko kolektivnog ostvarivanja autorskih pravna. Tako da... Sorry, na Očito je neko nove vrijeme došlo i vjerojatno se treba naći neko nove rješenja ovaj, kako će neke stvari funkcionirati, to je, to je sigurno... I mislim, to je bitno iz razloga onog što sam spomenuo, da se stvarno stvara se, znači, to da, da sadrža jednostavno pada na kvaliteti. Jednostavno, čak ako bend ne može doći do toga, da živi od toga, da, da svu svoju energiju i kreativnost usmjeri u to što radi, a za to stvarno trebaju godine ono. onda sve ostaje samo na nekim ono, prva, prvim albumima o nekoj čistoj energiji što je opet sve super entuzijazam što je e, entuzijazam, šta, ono mislim, ok, ako ćemo se s tim zadovoljiti onda, ono, onda će doći do šta što je vanka ali stvarno industrija je toliko pojela izvođače i vanka je slična situacija, samo bendovi koji se pojave s albumima je i nastaju kaj, to je a manje više, ne znam, više glazba je izgubila. Može se to gledati s druge strane, normalno glazba više i možda ne predstavlja uopće u, u kulturi, u društvu, ono što je prije predstavljala. Tako da možda neko i ne očekuje da mu neko sad stvarno ono napravi neko remek djelo, ne znam, konceptualno. Ne, ne. Ja, tako to, to su neka moja razmišljanja sad... Može tu stvar ovoga što je Mrle rekao, u principu, kako bi rekao, fair naknade za, kako bi rekao, autore u odnosu na, kako bi rekao, cijeli poslovni model koji postaje oko glazbe. Jel? I čini se da tu i je najveći prijepor oko zampa, jel? znači da li je taj model fair ili ne ono, u, kako bih rekao, u načinu kako se provodi, je ono, je ono, ovo što si i ti rekao, znači, i popodne smo imali tu raspravu baš oko toga da li je uh, sustav, kako bih rekao, korektan u odnosu naspram klubova koji rade koncerte, ne znam, a zampi mi je tu, dolazi kao neki tip harača, ono, uh, nepotrebno jel, ili neferno, jel. Ali u ovom slučaju što je mloje rekao jel znači da, da ima znači a, sustav u kojem se podrazumijeva da se plati svaki trošak, znači ono, jel, nabave piva, nabave ne znam, čaša, svega tako, ali staje kad dođe do naplate a, kako bi rekao autorskog prava, onda se to više ne podrazumijeva. To je neki ono moment kako bi rekao načelnik koji je bitan, mislim za razriješit, a onda tip provedbe toga je stvarno ono, ono za diskusiju jel znači, kako mi to provodimo u djelu, da li je zam najbolje rješenje ili ne, ali ono oko čega se možemo složiti da, da, da neki sustav zaštite autorskog prava mora ono postojati i biti funkcionalno. To mi se čini na neki način ono najbitnije postaviti, to mi ti si htio. Se ide na tvoje pitanje redistribucije. Ok, taj sistem je napravljen tako da postoji neki sistem kvantifikacije, adekvatno tom Uh, sistemu kvantifikacije, pušt, koliko puta je neka stvar puštena na radiju, uh, raspodjelju se sredstva, ali gledam sam baš, uh, izvištaj ZAMPA za prošlu godinu, sto tisuća ljudi je dobilo to naknadu, To je ono, neviđena fragmentacija, dakle, svaki 40. Hrvat je dobio uh, neki iznos od toga, i to je ono, kolača 70 milijuna kuna, ali je um, uh, on iz te perspektive, čini mi se, uh, neodrživ. On vrlo malom segmentu onda omogućuje da zapravo uh, dobiju pravičnu naknadu, a svi ostali dobiju uh, sitnu naknadu. Ok, muzika je uvijek bila, u barem nakon drugog svjetskog rata, takav neki uh, tip stvaralaštva gdje čak i kad se uspiješ probiti, uh, M ih je vrlo malo koji se uspiju probiti da bi mogli živjeti od toga. Em je taj model od čega živiš zapravo nekako sastavljen iz više različitih elemenata, koncerti, naknade, prava za, ne znam, ako radiš za kazališnu predstavu ili što god već, pa onda još i nešto ako zaradiš od ploča. Ok, taj segment od ploča neste, ali ovo drugo možda se diže i tako dalje, ali je, i dalje postoji uh, ono što smo uh, jutro ranije što je bilo spomenuto, ekonomija lutrije, dakle vrlo mali broj onih koji će zapravo ono uh, distribucija 20, 80 ili kako god već se to naziva um, dakle Powerlo distribucija um, i malo će biti onih koji će izaći na vrhu dakle pitanje Čini mi se tog modela koliko je on učinkovit da stvori neku širu kvalitetnu produkcijsku bazu za a, a, glazbenike, kad je fragmentacija takva. Zampova statistika pokazuje samo da 59 ljudi a, zarađuje od naknada na razini prosječne hrvatske plaće u bruto iznosu. Dakle, vrlo mali iznos, sljedeći, ne znam, do 50.000 kuna je 159 ljudi. Dakle, de facto, um, to znači veliku fragmentaciju uh, i uh, u toliko možda i neku neučinkovitost. Iako, kažem, možda je to najpravičnije da svako dobije koliko mu metrika pokazuje, ali to isto znači i uh, sa strane umjetnika vječno nezadovoljstvo time da vrlo malo će moći se realizirati u smislu da će moći živjeti od svog stvaralaštva, jer je sve posloženo tako da, da vrlo mali broj umjetnika doista može doći do, do uh, te razine, za razliku od drugih umjetničkih grana koje nisu tako posložene, ne znam, ja radim u teatru, teatr je više kod tvornica, svako ima uh, nadnicu i dobije uh, pa mislim, državne službe, ali, uh, ili, ne znam, uh, da ne gov... neke druge, vjerojatno je likovnost i književnost sličnije uh, muzici, ali čini mi se da su to ono, neki problemi modeliranja koje, koje tu treba staviti na stol ako se uh, misli nešto mijenjati i čini mi se da bi dio tih sredstava, to smo danas već bili, kasnije, ranije govorili uložiti u produkcijski kapacitet, tako da oni koji možda i još ne uspjevaju živjeti od toga, barem ne moraju pokušati zaraditi novac drugi da bi mogli kupiti što kvalitetni oprum, da bi mogli snimiti nosač zvuka određene kvalitete ili imati na koncertu, ne znam, svoju kvalitetnu razglas ili kako to već. Ne razumijem se, no, vjerojatno govorim bez veze, dobro, dobro, mislim da je isto bitna stvar kod Zampa što on mislim da je, da je cijeli taj sistem ipak nekako, kako, kako sam shvatio um, um, jakno bitna stvar i da se zaštite dosta klasični recimo autori, klasične glazbe koji i tu sad postoje različiti koeficijenti recimo za, za jedno vrčenje neke klasične skladbe je koeficijent sad lupam, ali je tipa deset ko da se tako ne znam i, i, i mrle ja manje više mi spada u neku tu estradnu kao kategoriju gdje, gdje je bitno ne znam ako ti je neka stvar sad se ove godine vrti do godine i neće, tako da ono jako relativno kao ok, na kraju, ako imaš stvarno neki ono opus, onda toga to se skupi. Ali u tom smislu mislim da, da ZAMP na neki način štiti autore koji se tako bave nekomercijalnom glazbama. Ja, je. Šta, ja, je. Primjer, jedan, ovaj, sad ne znam u kojem je to postotku, ali znam da svake godine imaju on dani hrvatske glazbe, obično, mislim da je prošle godine bilo ovo pati, to su uglavnom neka uglavno ozbilna glazba i glazba koja nije komercijalna gdje dođe ne znam para autobusa glazbenika to tre tri dana svira se svira se nekakve izvedbe od hrvatskih ovaj skladatelja to se sve ovaj honorira Hoću reći da mislim da to jako puno košta ne i s njima se a to ti je to ti je to ti je znam. sredstva kada sam stavljeno, 3 milijuna kuna koji ne dolaze no. iz prikupljenja naknada, nego njihovih programa, između oslov no. muzičkog i njihov program koji ima nema muđe od kada naknada. Znate, od mene, ali ja sam pretpostavio da možda to ide ovoj, ono. Na se za da znam šta je, HD znam, dobro što je Džiboni dobija da snimi album u angleskom. Pa dobro nema jasno kao, sad kako se to provodi, to dijeli, to je stvarno diskutabilno. I... To je možda stvar za razprav. I perspektiva ko i što radi, imati i ali čini mi se da je to pitanje modela, naprosto kad se pogleda to usitnjavanje, čini mi se da tu nikad ne može biti baze da imaš široki spektar umjetnika koji mogu živjeti od toga što se njihova muzika vrti. Već mora imati taj neki hibridni model, a vrlo malo ih koji mogu i s tim hibridnim modelom Uspiti, naprosto to, to je bilo pitanje. Dakle, ako je pitanje redistribucije, onda je to više pitanje koji model mislimo da je smislen iz različitih kriterija u toliko da stvara barem nekima smislnu ekonomsku bazu, da je dovoljno solidaran, da možda pomaže onima kojima je lošije, a ne onima kojima je bolje na tržištu, da nije uvijek onaj je najuspješniji na koncertima i najuspješniji na prihodima. Mislim, to su ono različiti sad modeli, pitanje što želimo postići, ali čini mi se da ovaj model jako i potiče to da je malo ljudi zadovoljno, puno ljudi nezadovoljno. Hrvoj, ti si nešto htio? htio? sam početi sa jednim sasvim tehničkim doprinosom, ne? Ja mislim da, da HD ZAMP naprosto koristi instituciju takozvanih kulturnih fondova, naime prava kolekting organizacije, da jedan dio prikupljenih sredstava stavi na stranu za neke zajedničke potrebe i onda postoji jedan set namjena za koje se ta sredstva mogu upotrijebiti. Ja to znam jako dobro jer smo mi pokrenuli sličan audiovizualni kolekting sustav od kojeg zaista nijedan hrvatski redatelj nema nikakav osobit individualni ovaj godišnji prihod, međutim smo stvarali taj, taj zajednički fond iz kojeg smo plaćali u biti e, pravne lobističke stručne akcije koje su nam pomogle da uspostavimo sustav. Tako da taj cijeli mehanizam zampa je savršen je mehanizam obeštećenja od, od nastale štete o kojoj smo danas govorili. Međutim, meni se čini da nikakvo usavršavanje tog sustava nije dovoljno, jer mi imamo problem ne provođenja autorsko-pravne zaštite, nego, nego imamo naprosto problem mjerile, imamo problem kriterija, imamo problem jedne zastarijele u osnovi kulturne politike u kojoj glazba, kako izvode a, a, Saša i Mrle, jednostavno a, nije, nije pronašla svoju vrijednostnu svojvrijednostnu, kako bi rekao, nišu. Njeme, ne? film je jedna izrazito nova umjetnost, on je nastao 1895. I iako Franjo Josip nije predvidio neku kulturnu politiku za film, zahvaljujući Lenjinu koji je volio film, Titu koji je volio film, mi smo naknadno skrpali neku, neku nišu ili neke mehanizme javne potpore onome što radimo, međutim, ova glazba koju, koju vi radite jednostavno je ostala na tržištu, ostala je kao na ničjoj zemlji i prepuštena jednom mehanizmu koji jednostavno nije za vas pogodan. Mislim, vi govorite o glazbi I, i da kako i Saša i Mrle proizvode glazbu. Međutim, sad ću vam reći nešto i ja nikad ne bi poželio baš sad plesat uz ono uz glazbu koju, koju oni izvode niti bi baš se u klavir htio svirati to što oni izvode ali mislim da je privilegija za mene svaki put kad čujem to što oni izvode zato što je Saša kroz medij glazbe jedan od najznačajnijih hrvatskih pripovjedača njegova naracija naprosto ovo društvo čini drugačije Mrle nije pripovjedač Mrle je okidač ili prekidač on teatralizira stvari i svaki put smo, vidimo stvari jasnije nakon što vidimo ono što Mrle izvodi i ono što Mrle kaže, ono što, što Mrle otpjeva. I u tom smislu jednostavno, sve ću reći nešto užasno konzervativno, u tom smislu jednostavno bi se trebao uspostaviti neki oblik javnog podupiranja toga što oni rade. Mi imamo visoko normativiziranu kulturu u svim svojim segmentima, na javnim budžetima, lokalnim budžetima, državnim budžetima i tako dalje, na neki način gledajući u danske i francuske uzore treba bi se naći neki sustav inteligentne, fleksibilne, stroge potpore, naprosto projektima koje oni, koje, koje oni proizvode. Mislim da, da bez toga nećemo izaći iz ovog labirinta, Eto. Pa da, mislim, kako bi rekao, to je zapravo nastavak rasprave koje smo imali danas popodne, jer stvar je upravo u tome, znači, imamo na neki način tri recimo stupa koje su svi vezane za tržište u politici prema glazbi. Jedan je znači, diskografija, znači sama izdanja, druga je zaštita autorskih prava koja nam je Tomi objasnio koja je izrazito fragmentirano. Jel, gdje je zapravo 100 tisuća ljudi dobija neka sredstva niti jednom od tih 100 tisuća ta sredstva nisu dovoljna, ili odnosno možda jesu njih par 30 na vrhu. I treći sustav su klubovi, odnosno te svirke i festivali i tako dalje, koji su također na neki način uh, u posljednje vrijeme u Hrvatskoj ugroženi. Ono, znači vas isto tako, mislim, pošto ste prisutni u cijelom, uh, na cijelom prostoru Balkana, možda vas, koji toliko ne osjetite, ali uh, upravo o tome je bilo riječi popodne, zapravo da su i festivali i klubovi na rubu rentabilnosti djeluju, znači njihov je izlaz na neki način smanjenja još cijene rada, odnosno uh, prava, znači, kako bi rekao, odnosno smanjenja cijene rada. Znači, to je neki izlaz i u principu ono što ostaje kao neki prostor je upravo ovo što je Hrvoj rekao na neki način prostor vrednovanja rada, znači, koliko je taj rad važan za cijelu zajednicu, odnosno za društvo u kojem živimo, a ta sredstva trenutno po sadašnjim na neki način kako bi rekao, principu dodjele sredstava nije naprosto dostupan ovom tipu glazbe. Ministarstvo kulture izrazito konzervativno u ovom smislu dodjele financijskih potpora i dodjelje ih uglavnom za klasičnu ili, ne znam, možda eksperimentalnu glazbu i tu je zapravo vrata zatvorena. Znači, mi zapravo nemamo taj neki, kako bih rekao, uopće model nekog javnog vrednovanja glazbe koja je danas nastaje. I to je na neki način izbijena je ta mogućnost kao što je zato su popodne glazbenici, čini mi se na ovom okrugnom stolu jako puno gledali u model koji je postavljen u filmskom znači u svijetu filma jel znači kao na neki način modelu redistribucije javnih sredstava prema produkciji distribuciji znači u općek ono vrijednog jer recimo to tako kulturnog proizvoda. I u tom smislu zanimam se pošto smo ovdje na ovom panelu i vas dvojica ste gosti zapravo kako ono rekli ste jedan i drugi da živite od svirki, to je taj treći recimo jel stup Tržišta, koje nismo toliko dotakli, ali da li vi osjećate tu neki pad, kako bi rekao, kako je vaše iskustvo trenutno u odnosu na neka vremena kad ste prije svirali, da li tu još i dalje ima nekog prostora za, kako bi rekao, djelovanje ili je i taj prostor anak, poprilično suženo, jer su i klubovi zapravo, žive isključivo zapravo na tržištu. Da? Možda mrlo je ti da kreneš pošto... Mislim da ono da, da se ipak os, počnemo osjećati dosta ovaj, da, ono, ipak se kriza osjeti se do nedavno nekako mogu reći da se stvarno dosta ono, ja nisam previše to osjećao, možda ta fiskalizacija je ovaj, ono ne za kao. Ono, jako puno klubova se navodno zatvara i, i, i to se stvarno osjeti. Ja sam, ono, mogu reći da sam tu sa druge strane neki put pošto sam u organizaciji hartera, festivala i ono, to stvarno, ono, mi jednostavno ne možemo to, to su to takvi troškovi koji mi ne možemo podnijeti. Znači, narod nema novaca, naravno, za, za, za, za karte, nekakve, ovaj, nekakvi natječaj i to sve što dobijemo od grada, to je ono, užasno, malo, mizerno i jednostavno se... Festival se jednostavno jako teško da će se održati i da će se uopće ovaj, nastaviti. A eto sad, znači s jedne strane ja kao band ovaj, naravno htio bi imati što više mjesta za sviranje, htio bi što više svirati i za što više novaca naravno, a s druge strane kao organizator ovaj, bih htio pruniti što manje lobe i, i tako da... Ovaj, da, sam me, razumljivo to što se dešava da je u klubova sve manje i da ti klubovi praktički nude sve, sve manje i manje novaca. Znači da je cijena rada ovo jako pala i su to stvarno više skoro pa nema smisla. To tako, takva je sad trenutna situacija. Jako malo koncerata i jako, jako su malo slabo plaće. Još ako ne bude autorskih prava, jedna perspektiva. <laughs> Saša, tvoje iskustvo po tomu. Pa, slično, slično iskustvo. Mislim, mi smo na to, ono, vjetrometini ponude potražnje, to je tako, tržište je tako kako je. Pa, mislim, onda spuštaš cijenu, mi, mi nemamo menadžera, recimo, tako da nemamo, ono, posrednika. Uvijek je to izgleda, ono... Pa diš, kako, pa se ovi jada, pa ko, ko će to, pa ajde, pa koliko može, pa ajde, pa spajaš svirke. Malo. Nekako to da ispadne ovi. Ali mislim da je to, ovaj, morat ćemo svi <laughs> spuštati cijenu i to je to. Ili sad ako se ulazi u taj model neki, recimo, porezni da se, ne znam, za koncerte to malo drugačije tretira, kad su koncerti, to je sad već ono, opet stvar, znači kako to sve izmodelirat, ono, stvar matematike. Ja, u principu imamo na neki način situaciju da ono najpopularnija forma je Situacija pred krahom. <laughs> Situacija je da je ono, svi bitili, ono, ne znam, sve i odmah, preko noći, a valjda trebamo, taj sistem se mora valjda sam od sebe nekako... I... Kako ja to gledam, jer, jer zaista ono, mi tako dogovaramo svirke, uvijek je stvar dogovora, uvijek izađemo maksimalno susre, nemamo ono sad neku cijenu i da je to to, normalno uvijek je ono, stvar dogovora, tako da ovaj, možda ovo sad sve, sve skupa je, ove godine sve to malo se dovodi ured, što se tiče tih poreza svega, vaga treba neko vrijeme da se to sve dođe na svoje po nekoj prirodi stvari. A sad, s druge strane, normalno opet, ne znam, do, ne znam za ovo, klubu je se zatvario, to sasvim i rekao, vjerojatno je. Da, da, tako da, ovaj... U principu stvar je tako, mislim ne znam sad kako bi rekao više govorim iz ne rekao perspektive trača nego nekih kako bi rekao informacija, da klubovi koji opstaju u principu imaju neki drugi izvor prihoda. Ono, znači da ono počivaju na nečijem entuzijazmu i ljubavi prema tome što rade, a zapravo imaju i neki drugi posao, jel to je ovaj, tvornica i, i tako... Pa neki da, pa u principu mi smo stvarno premalo tržište da, da, da uopće postoje ono posrednici između sve ono kod nas, gdje god su ti posrednici, se uvale ono i ne znam onda od religije, politike, glazbe, znam, sudi samo od kada sišu krv, ono, ljudima koji nešto stvaraju, ljudima koji žele to kaj, konzumirati. Tako da, sad to sve vada treba nekako uskladiti, ne, ne znam, ne znam, čarobni štapić, ne ja. Mi smo uvijek bili, ovaj, ono, mm -hmm. još uvijek njegujemo tu neku ovaj, praksu, ne? da ako negdje svirat, o, o, obično se uvijek nađe mali klubova koji stvarno nisu, ovaj, nemaju novaca, znači nemaju taj kapacitet, i što se tiče i gradova i kluba, da mogu pokriti neku malo višu cijenu ne? i onda mi praktički smo, ali stalo nam je da ta scena obstane, da se pojavimo u nekom gradu, da se pojavimo u nekom klubu, zato jer to je jedini način da se predstavimo negdje pred, pred nekom, pred određenom publikom, bez obzira koliko ima i onda bi naravno u takvim situacijama bi spuštali cijenu, ali bi uvijek to omezivali za neki grad gdje ima malo više novaca, pa onda spojiš sa tim, Manjim gradom sa manje ove ovaj i to jer je, nam je biti nekako u cilju da, da, da spasimo scenu na neki način i da, da, da je omogućimo da raste. Ne? Ako smo na neki način ipak malo veći bend, da ipak možemo svirati u nekom klubu za 100-200 ljudi za minimalnu cijenu, samo da da, eto, možemo da smo tu bili, da su ljudi zadovoljni, da, da je publika zadovoljna i da je vlasnik tog publika. To nam je praksa koju stalno je to radila, ali ne možemo ne možemo se tu priuštiti, jer onda ispada da na kraju sviramo samo za troškovi. A opet moramo nečeg živjeti, onda spavamo se ne znam, ili dva veća, ili jedan već i dva, takva manja. To je tako. To, to mi, mi radimo sve ove godine. Dobro, ali mislim, u svakom slučaja, mislim da ta, ta stvar, da je to prepušteno potpuno, znači, tržištu i ono, tom zakonu, ponude potražnje, da je to nešto što je, ono, kontraproduktivno, rastu bilo čega, mislim, to se događa ne samo u glazbim, obrazovanju, u, u, u svemu, znači, želi se, se nametiti ta pravila, a to je ovaj... Mislim da to je ono, ono vidimo što je u Grčkoj. Kao... U principu, čini mi se da na neki način i samo mreža Klapčar, u kojoj smo mi ovdje, ho bih rekao, gosti, je na neki način krenula kao kroz promociju nezavisnih klubova. Je, znači, klubovi su zapravo osnovali mrežu je, sa intencijom na neki način promocije tih je, ja bih rekao hubova, recimo to tako točaka u nekom prostoru koji će promovirati neki tip kulture koja vez suvremene jel kulture koja je vezana uz glazbu, film, ne znam, teatar, znači razne recimo ove neke e, forme umjetničke, ali se u međuvremenu ono e, dogodilo, zapravo klubovi zahtijevaju ja e, bih rekao e, velika sredstva za, za svoj opstanak, za kontinuitet, rada. Znamo da je, znači iz nekog prošlog sustava smo naslijedili neki taj recimo sustav klubova koji je bio financiran zapravo javnim sredstvima kroz znači omladinske organizacije. I sad u trenutku kad smo izgubili taj, taj tip potpore ono klub, klubovima, naprosto se sve našlo na brisanom prostoru i ovakav tip projekata kao što je Klapčar koji pokušaj objedinjavanja neke te nezavisne scene, između ostalog i klubova u kojem su i kocka i NEO ne znam, močvara, kset i tako dalje, zapravo brata pre malim sredstvima da bi mogao, ovaj, kako bi rekao, zadržati opstojnost tih prostora. A te točke u prostoru su zapravo važne za održavanje, znači, ne samo vašeg, kako bi rekao, egzistencije, nego na neki način i sinergije, ono, kulturne, koja nastaje na jednom takvim mjestima. Ali to su prije svega mjesta socijalizacije. Socijalizacije uz neki tip Programa, ovo, znači, rješenje je da zamp daje ovu udrugama. Uh, ne, nije to rješenje da, nikako. <laughs> ali nema drugi <laughs> Pa ne bi, ne, re, to je opet mali kolač, ono, kako bi rekao, ali to je bio neki tip intencija, znači povezivanja tih klubova da se na neki način uh, oni održe. Mogli Zamp bi moga, recimo, ali evo palo je na pamet sad, da će raz tu recimo da bi Zamp moga financirat studija gdje bi bendovi mladi mogli snimati besplatno albume jer danas uopće izdavač, znači ugovor sa novim bendom, to je prva stvar da ono malo kojem bendu se financira snimanje, uopće, studijski troškoj to je skoro pa postao standard da znači da Bend mora master doniti za vaču. Šta je, znači ono, to, to može Ben napraviti, mislim, može se doma na kompjuteru snimiti, ali to znači pada ono, kvaliteta produkcije drostična, tako da ono, recimo, ja, mislim... e, to nije loša ideja ovako sad to je nešto na tragu ovog što je Tomi govori, da se pronađe neki drugi tip redistribucije tih sredstava koji će dati neki e, kvalitetni impuls razvoju cijele scene, u ovom smislu produkcije, jel'o što kaže? Pa ja, imamo ja. program sad nedobno. A ima. Sličnih modela ima u Kanadi za glazbu, upravo zato i za izradu spotova i za snimanje filmova, mislim, kratkih filmova, ali i ovoga albuma ali, mislim, što je do u zadnjih nekoliko godina, ono, i oni su imali jako velika rezanja u kulturi, ali, na primjer, oni su imali jako dobar taj model, zbog toga baš je kanadska glazbena scena tako i jaka. Mislim, to je jedan od razloga. Dakle, ipak ima neki modeli za toga, dakle, mi to samo došlo od jednom su kanadženi sad, tako izrazito talentirani glazbi. Sada ja bih tijel reći da zapravo smo sada u jednoj fazi u kojoj trpimo posljedice tog ekonomskog balona koji je bio znači, od 98. do 2008. u kojem, je, u kojem su velike korporacije iskorištavale glazbu za vlastitu promociju i navikavali publiku da je to sve free a muzućari su misleći da time dobivaju na promociji pristjali na takve ugovore i zapravo su, su kako se korporacije gube te, taj višak novaca. Publiku je teško ponovo naučiti da koncert nije free, da muzika nije free, da ne znam da, da, da, da nije to sve slobodno baš za, za džabe. Dakle mislim da zapravo su muzičari sa tom klpračkim e, po, povezanošću izgubili kredibilitet i vlastitu vrijednost. A za ovo što se tiče ovaj e, Zampa, stvarno taj sistem po po emitiranju, pa po mom mišljenju način više što koriste recimo kvalitetnim glazbenicima jer ovaj jer će uvijek biti više idiota i ne znam, ljudi bez sluha koji će slušati, naravno, nekvalitetnu glazbu i time motiviraju autore zapravo da postaju nekvalitetni da bi se više vrtili. Da sam, ja sam se jedva tome nekako odupreo i zato sam luzer na neki način jer nisam, ovaj, ne ostvarujem nijekove tantijeme. E, Prvo sam probao ući u taj svijet, ali nije mi sam svidio ljudi koji su oko, oko mene se poljivali način razmišljanja o glazbi u tom baš smislu napravi refren malo više ovako, pa ćemo imati više vrćanja, pa će biti više para, pa će, pa će ovo... Tako da je zapravo zam postao i analoški kriterij za zarađenje glazbe. Ljudi koji rade glazbu kako bi trebalo raditi, znači sa vlastitim stavom, sa, sa ne znam, ljubavlju, ono, u principu eh, nikad ne mogu osjegnuti nivo vrčanja ljudi koji glazbu rade s namjerom da se vrti. To je u principu... Eh, to je potpuno jasno, ne, jer... Nažalost, po tom, po tom postavsku stanovništva koje je tako i tako ovaj, glazbeno educirano, uvek će se vrtiti više nekakav šit, smeće, ne kvalitetna glazba i zato bi svakako trebalo napraviti raspodjelu po kvaliteti, odnosno po eh, stažu određenog autora, po čemu bi, recimo, ova dva autora bila <laughs> definitivno u toj nekoj plaćeno ili, ili, ili barem eh, mjesečnu plaću bi, sam mogao pa sav višak što autor ostvari svojim radom, koncertima, da to bude njegov profit, ali da nekakav osnovni uh, njegov životni uh, uh, životna realnost se ne dovodi u pitanje. A to je mislim se prošle godine mislim da je zaradio 150 milijuna kuna, ovak nešto. 105. 105. Uh, meni je već davno knjigovođa rekao, vi ste budale totalno jer vi jer, mogli svi imati kredite na stane bez, bez kamatne kredite, mogli bi imati ne znam te osnovne neke osnovnu, osnovnu lovu da se bavite s tim, ako ste doista prijavljeni kao glazbenik i nemate nikakve druge aktivnosti u životu, ti moraš biti zaštićen naročito s tim paušalnim pristupom naplate. Jer ako, ako se prilazi sa paušalnim pristupom, p -p -p -pristupom naplati od fiča hotela, onda se treba i paušalno dio novaca ili zgotovo većina novaca podijeliti. A taj paušalni pristup koji se dijeli bi trebao biti takav da određeni ljudi nekim glasačkim načinom ili određivanjem po, po stažu, po vrijednosti glasbinoj, mislim, duže to isto upitno, <laughs> jer, jer su kriteriji kod nas drugačiji. Ja gledam po tome kako HDS bira projekte koje smatra vrijednima, recimo na toj svjetskoj razini, tipa ovaj To samo dokazuje da njihovi kriteriji nisu potpuno usklađeni sa realnošću. I da bi se zapravo trebalo napraviti vrlo oprezno ta ekipa koja bi zapravo određivala šta je kvalitet, ali bi nam se moglo dogoditi zapravo isto kontraproduktivan proces. Ako neko ko smatra takve stvari vrijednima počne odlučivati što je vrijedno u Hrvatskoj ili šta bi... ovaj, Mislim, ja se, ja se recimo... Kad sam u Italiji boravit na, ne znam boraviti na kampiranju i kad sam slušao njihov radio i neke njihove autore, to je doista drugačiji profil autora, ne znam, Paolo Conte, Pino Daniele, Giovanotti, to su ljudi koji mogu danas stati na stage sa pet Metinijem i ne znam bilo kojim gitaristom ili, ili, ili mu ravnopravno na, na, na bilo koji stage na svijetu. To je vrlo jedan visoki nivo razvoja kod njih glazbenika, vrlo su blizu nama i zapravo smo u neko vrijeme u socijalizmu bili i, i, i blizu po kulturi s njima, ne? I to se dogodilo, recimo, da oni stvarno imaju ono, doista kvalitetne autore koji žive to što rade i žive to što pjevaju i razmišljaju da rade hitove da bi zaradili više vrčenja. Tipa, ne znam, autor Pino, Pino Danijele, on, on uh, ne daje bar dojam da on to radi da bi napravio hit. A kod nas je kod nas je stvarno vrčeni autori ovaj, planirano rade hitove i, ne znam, ono, ovaj, nastaje odraditi što više vrćanja i time postaju vodeći autori, onda sljedećeg godina još, još, još su jači, još su jači i na neki način vi ste možda zadnja za, zadnja ovaj, um, zadnja snaga zapravo prohrvatski u tom roku ostala hip hop isto što je stvarno po mom mišljenju uh, i i Letrit i, Let Reat, i su, su na neki način iznimke koje je koje su meni osobno spasile život i viziju zapravo realnosti kad se kad se pojavi takvi pikovi skužiš zapravo da si popune u nekom matreksu koji, koji bez tih pikova možda ne bi bio ni svjestan da si, da si toliko duboko zoronio u nekakav kić, nekakav ono katastrofu od, od muzike, loših pivačica, loših tonaliteta, neiskrenog sviranja. To je, to je pomalo se, se dešavalo od 90 godina sad, ta jedna dekadencija, odnosno ge, kulturocid ovaj, koji, ko, koji vjerojatno ne bi bilo ni svjesni da ne postoji ovakvi pikovi kulture. Hmm. Daniela. ti si. Pa ja bih se samo htjela osvrnuti na, na dvije stvari koje mi prolaze sad kroz glavu za vrijeme ovog razgovora. Jedna je normalno management u kulturi, znači sve ove stvari koje nedostaju u, u samoj produkciji, da ne govorimo od razvijanja raznih oblika fundraisinga do razvoja publike i, i stvari koje se dotiču svega ovog o čemu razgovaramo, ali isto tako mene zanima jedan moment, znači, dobro, sticajmo okolnom ti znam Marlet, kad je počeo i uh, pratila sam na neki način uh, uh, razvoj toga. Da li u hrvatskoj bendovi koji su naša generacija su oni bendovi koji vode scenu? To je, uh, mene zanima šta je sa ovim mladim ljudima, šta je sa ovih recimo, ne znam, dvadesetak bendova koji su u rijeci, ja im znam imena, ali znam da nisu veliki, do pot gotovo nedovoljno veliki da žive od toga. Mene zanima kako industrija u biti daje podršku tim mladim bendovima. Kako ti stari koji se možda jesu educirali, etablirali na neki način u tom razvojnom procesu u ovoj zemlji daju podršku tim mladima. Jer ako razmišljamo o, o našoj glazbenoj sceni i ako znamo da u 15 godina postoji jedan veliki gap, mi nemamo tu pokretačku energiju te razvojne nove momente koji u biti nas mogu identificirati kao da se stvarno nešto događa i razvija. A to mislim... To su tako ono moja razmišljanja, koje mislim isto da, da su uzročno posljedična sa, sa, sa cijelom situacijom uh, koja se događa u zemlji. I Mislim da bi stariji bendovi, ukoliko uh, se promijeni jedan pristup, da li je to edukativan, da li bilo kakve podrške, da li predgrupe, ili ne, ne znam na koji način, uh, mislim da bi uh, svi od toga mogli profitirati. A jedino, ako jesi je ti Pa, da, mislim, jasno, sve, sve to smo prošli predgrupe, ne znam, Mrle organizira festival gdje je sigurno velika pažnja bila na tim bendovima i kuća koja je zgurala. Mislim, ja nikad ne bi čuva za x riječkih bendova da nije bilo toga, tog momenta. A, kontinu, mislim da recimo, evo, moje iskustvo je, recimo, mi smo stvarno bili akteri u cijelom dole formiranju civilne scene u Splitu. To je jedna stvarno specifična situacija, ali okej, okay, nešto se pokrenilo, doli kum, kocka, sve. I znači, ideja je bila da tu postoji jedan mali studio, da se tu snima, snima da se, ali, ali šta i možete kad tu grad daje 30.000 kuna godišnje? I to ono, ako... I, I to je kraj priče, ono, znači, ono, ne može se stvarno, ono... Neki grad ili, nekako... ili, ili ćeš dobiti lovu na nekakom natječaju, pa će biti novaca da se to može raditi, ili će ti dati izdavač, a izdavač nema novaca jer ne može prodati ovo što ima, nego samo pokriva troškove ili ide čak u minuse, čak u nekim bendovima legne i na autorska prava, jer se ne može pokriti ovaj, sa prodajom nosača zvuka, Jesu nema viška novca koje može koje se mogu ulagati u, u neke nove mlade bendove. Od Kako? puta sam poželjela, ne znam, da se svi zajedno skupe i da jednog Kordića i Vranjića, koji su izuzetni mladi ljudi, koji su sad alumnaja i Akademije, da ih se pošalje, ne znam, na, da dobiju razna iskustva, da li kod Mirka Ilića, što je sve to moguće. Znači, postoje određene stvari za koje novac ne treba. Nije ono sistem da mi moramo uvijek biti ograničeni sa kasicom u gradu ili ministarstvu ili čak u Evropskoj uniji. Kako, kako? Dobro, mislim, ne, ne znam Bro, ko je nedavno, ne, pročital sam kolumnu, neću baš to, izvrsnost, izuzetnost, pa je pri, primjer Susan Boyle, koja je ono izuzetna, ali je morala ići na talent show, znači danas ljudi doslovno je morala ići na talent show da bi pokazali svoju izuzetnost, govorimo sad o primjeru o ljudima koji znači nisu... U, u nekom uređenom sustavu, u nekoj strukturi koja će prepoznati u jednom trenutku njihov talent i jednostavno ga tretirati na jedan normalan način koji nije samo tržišno ono orijentiran, ali to je kod nas tako. I jednostavno se izgubija kontinuitet toga da se uopće rok glazba ili glazba uopće tretira kao nešto od kulturne vrijednosti ako čovjek ova klasična je ono elitizam ja. tako da kod nas je to ne znam ono, ono, Valent je rekao kulturoci ono, doslovno ovaj, ja bi ne se tiče imam jedno vrlo konkretno pitanje radio sam sad u Puli neki posao vezan za njihovu kulturnu strategiju i organizatori kulturnih programa zapravo ovi koncerata, jel, su nam naveli jedan onako veliki problem koji smatraju da dovodi do rušenja na neki na način uopće te kulture. To su besplatni e, koncerti koje organiziraju gradove, znači spektakli koji se događaju za novu godinu, koji se događaju za vrijeme nekih fešti, jel, pučkih i tako dalje, gdje se zapravo gradovi direktno postavljaju ko organizatori tih manifestacija, tad plate neki pristojan honorar e, izvođavanja ali u principu dugoročno to dovodi do neke erozije zapravo klubske scene. jer se postavlja pitanje zaš bi neko išao u klub slušat led 3 ili TBF i platit kartu, ne znam, 50 kuna, kad zna da ćete doći za novu godinu ili ne znam, za dane svetog vida ili nemam pojma, tako nešto, ovaj, ovdje nastupat, kako bi rekao, džabe, Jel? I to je sad pitanje ono kako bih rekao, ja kužim naravno perspektivu onog glazbenika da to je ono prilika za uh, prisojan neki honorar, a s druge strane kako bih rekao na neki način to jest uh, stavljanje onakvu u funkciju tog nekog onog spektakla koji dugoročno šteti cijeloj sceni. Samo me zanima ona, jel, koja su vaša zapravo iskustva sa tim onak, vrlo nekim rekao konkretnom situacijom? jel. A to štetio, to definitivno štetio, je, zato jer se ljudi navikuju, recimo, ima puno tih, bilo je svoje vreme puno tih festivala pivskih, nekoj, ono, oni prodaju pive, namame što više ljudi da dođe ovaj na, na koncert, mi dobijemo, recimo, neki odličan honorar i sljedeći put kad dođeš na takvo mjesto, više sve manje ljudi dolaze na koncerte, zato jer znaju da će biti tih koncerata koji su besplatni, koji u ovakvu situaciji u kojoj se mi nalazimo ono, na neki način opravdano, da ljudi naravno dobiju neke stvari besplatno, ali s druge strane se naviknu na to besplatno i onda, onda opet ti klubovi i mi koji smo vezani za te klubove praktički dugoročno ne profitiramo, nego samo gubimo i praktički propada cijela scena. tako ja stvarno nisam nikar razmišljao o tome na taj način i ovi sam je za sam sam je dalo za sam sam Mislim, glaš ono preživiti, svirati a mislim, nema opet garancije da... Mislim, ja stvarno gledam to iz splitska iz uredi a an klub nije tra duže od ono dvije sezone, onda nemaš garanciju da, da, da li će s tim tvojim činom da to će uopće ono ako ti odbiješ tu svirku da li, da li uopće ima garancija da će, će svirana ne idim u nekom klubu ne idim... mislim, o, o takvim stvarima razmišljamo recimo kad sviramo u Zagrebu, ne znam, većim gradovima razmišljao na taj način, ali sad ono, kad te zovu Nedi, ideš, ideš kao prvo, ako, ne znam, nisi Nedi svi raz ne, crkvenica, turistički, ne, ne znam, turistička zajednica ono, organizira nešto. Ne znam. To je sad opet ono, stvar nek, ne, nekog razmišlja koji je stvarno opet z... Bi trebalo biti, ne znam, ono, to bi trebalo biti neka mašinerija koja sve to nekako i skladno sve i radi, ali ne znam. Mislim, da, mislim, sigurno se to ne može riješiti iz ono, pozicije jednog izvođača. Da, jasno, da. Opet, za, za mene je ono, klubska svirka i takva svirka na otvorenom, to su potpuno nekad, ne, zaista mislim da neko ko želi band, i ja glavno osobno kao korisnik jer sam ono, fan i ide na koncerte, a recimo kad želim vidjeti neki band, prva stvar ne ide na festivale, ove, to mi je kao shopping centar ono tražim bend kad svira ne sam pa ono je li to Prag Beč Mila idem to glatko tako ono glani te svirke o, zna se šta je to ako neko stvarno hoće pravu stvar doći ono u klub ili neki samostalni koncert tako ne znam mislim da i to ima smisla no, pa mi, mislim, to je, kako bih rekao, ovo govorim vrlo ona, konkretno zato što u Puli je postala ta inicijativa naprosto da se ukine to, ono, jel? znači da se grad prestane raditi takve fešte, ono, i gotovo. Jel da se naprosto na taj način, jer je to dovelo ono, dugoročno do tipa kluba Uljenik, da za koncert ne može prodati sto karata, ono, ili ne znam, znači, ono, ima vrlo konkretne posljedice ta situacija i činjenica je da ono što ti kažeš, ili ti, znači, to se ne može riješiti iz perspektive jednog izvođača, nego, ono, nekog sustava, Evo, znači, sustav koji naprosto kaže, okej, okay, više radimo taj tip spektakla i gotovo, ono, e, nego imamo neku drugu politiku, taj novac, koji se tad potroši, se može upumpati u klubove, u studija ili ne znam nešto sasvim drugo imati ka bi rekao neki dugoročan efekt. To je zapravo odluka na nekoj razini ono, kulturne politike, da li se radi ovakvo ili onako. Jel? I to je, ja mislim onako šta ja znam, mislim, to je ona vrlo jedna konkretna stvar, ali mi smo svi svjesni toga da se to ovdje događa, zato što to jest spektakl, ljudi se muvaju, piju pive, ne znam, vesele i svi su happy, one i besplatno... Da, da, da, su super one, da i vama je to super, svima je super, kad bih rekao, ali ima neki tip... Da, da šo... Mislim, tako kažu, jel? Ovaj, mislim, dosta smo u nekom, ono, kako bih rekao, pesimističkom tonu, ovaj, iako se, ono, jel, kako bih rekao, vas smo stavili za kraj, kao bit će najveselije, glazbenici sigurno dobro žive, veselje, ono, prisutno, kako bih rekao, na sve strane, ali eto, ono, nekako ste nas pokopali, Pita neka druga pitanja. A pita neka druga pitanja, <laughs> da, da ali nažalost imamo temu umjetnice i kulturne industrije, ovaj. I to je ta tema, ne znam, mislim. Bi rekao, možda ti da nam kažeš kako je tvoje iskustvo rade na filmu. Evo, sad si ono, bi rekao autor glazbe za film Cowboy koji je onako vrlo popularan. Bi rekao, kako tu funkcioniraju stvari? Da li imaš neko iskustvo koje bi se moglo povući paralela sa, jel, sa letom sa 3? Pa tu, što se tiče tog posla, ja nemam tu baš nekog prevelikog iskustva da bi sad mogao možda raditi neke paralele, a tu obično, šta ja znam, dobiješ neki posao, dobiš za to honorar i to odradiš, mislim, to, a mislim tako i, i, i u bendu na neku koru, ne. Samo sam htio reći da mi se ono radi na filmu, to mi se baš jako sviđa, je to mi da bi mogao raditi ono bez prestanka stalno, da bi mogo jedan za drugim raditi, ono, jako to volim raditi. I ovaj, čini mi se čak da sam neke stvari radio što tiče ovog filma i neke koje nisam trebao. Ne? Očito sam trebao samo pred neke pjesme i data, ali ja sam to išao, ono, gledao sam taj film ne znam, tisuće puta i gledao sam gdje bi mi koja, koja ovaj, moment odgovarao iz koje pjesme, pa sam izvlačio te kanale, pa ne no, znam. Baš sam se jako sam puno dao ovaj, sebe u to i to volim. Uh, Htio bih to još puno raditi, da, to mi je, to me baš ono, jako me to veseli, ne. Film, ono, da, puno ja radim i kazali, u kazalištu, Zadnje sam radio baš ovoga, kako se zove to, knjiga od džungli, ne, gdje ja sam radio neku instalaciju u prostoru koji su glumci, dok ne glume, eh, dodirujući te neke elemente u toj instalaciji proizvode zvukove, i na taj način ponašaju ovaj, zvukove i džungle, onda se to naravno pjevaju kasnije i ovaj, sviraju i sve skupa, da volim to što radim, to je čak to jedan drugi dio onog koji se, ja, se ja jako dugo bavim. Od samog početaka dok se, još, dok se još funkcionirao kao strukturne ptice, dok još nije bilo leta, dva ja sam se bavio tako nekakvim multimedijom stalno, pa to to tako i do današnjih dana i drago mi je to da je od, to i na kraju malo ozbiljnije trenutno sve skupa ide u tom smjeru, da sam to napravili dva filma, čak i Sonju i Bik i sada Kauboje i dosta tih kazališnih predstave, tako. Puno si rekao šta radeš, a nisi ti se <laughs> Ne, da usporediš što je uvijete rada, možda. Ne, ne, dobro, da li imamo još kako komentar ili pitanje iz publika? Navaj, zvon. Jel ja da moguće uh, razmišljati o nekakvim ono, budućim strategijama, ono, po pitanju ono, glazbene umjetnosti, koji idu ka nekakvom, ne znam, managementu ili um, ne znam, znači, da li, recimo ovak, da li sami sređete gaže, ko prvo, drugo, uh, da li imate nekakvu kako no, kažem dugoročnu strategiju, što vidim zapravo da ono, teško se može imati u Splitu, ali isto tako ono, vidim nekako zaziranje ono, ono, prema bilo kakvom manađmentu u kulturi tog tipa. Pa mislim, da li u budućnosti ima mogućnosti za, nevam pojma, da uh, ne znam, da prilagođavate možda ne svoj stil, ali možda programe, ne znam, radi profita, naprimjer, da vam neko sređe drugi poslove, ukratko, ne? Znači da se angažiraju primjerice menadžeri, kao što se angažiraju u knjigovođe i slično, ne? Ne znam sam ja, bio jasno. Ja nemam uopće živaca da bi organizirao sebi koncerte, da bi sebi radio neki PR, to mi je ono, apsolutno ne u životu i zato vam taj dalas koji mi to sve radi. Znači Dalas još uz uh, diskografiju ima svoju agenciju koja sređuje, bavi se organizacijom koncerata. Ne? Jer to kad ne bi imao, znači bi to neko ne, morao od nas raditi. Ja bi mi znači poludio toga. Moram, tvoje sam to radio davno, ali to stvarno više nikad ne želim raditi. To je dio posla koji ja ne volim. Ne? I imam ljude koji to rade, uzimaju svoj postotak za to i ja sam s tim dosta zadovoljan. Saša, isto da, da, mi nemamo menadžera, to govaramo sami. Da, da li želim, mislim da, ono, mislim da nam i ne triba menadžer. Ali to sad kad pitaš o nekim vizijama, perspektivama, ovaj, dobro, pa vrelo mi napravim još jedna ta, ta stvar, recimo, ovaj, još jedna, još... Šta je po meni isto, recimo, nešto što bi se moglo uzeti u, ono, u horizont u ove sad cijele priče, a to je recimo ovaj, mediji uopće na području bivše juge, kako, načina koji su mediji napravili barijere, di recimo... Ja, mi, recimo, u Srbiji uopće ne sviramo, recimo, odsviramo jedan koncert u Beogradu godišnje i to je to. I niko veze nema za na. ono, stvarno, nešto što ne očekuješ ne ka nedidi, ka isti jezik se govori, u BiH odradimo četiri, pet svirki, da je recimo taj slučaj da mi sviramo i tamo i to, sigurno bi imali menadžera, sigurno bi to funkcioniralo kao što je onda funkcioniralo da ti nakon albuma imaš odmah dogovorenu turneju od 50 svirki po manje više klubovima tim kako se zvali domovi kulture, ovo ono. To je funkcioniralo na jedan način kako u stvari bi bilo ako dobro kad bi opet tako funkcioniralo. Imaju, a, ne znam tako, znači nekako neobičnije, pa to je marketing ili prodaj, ako god naj, najjednostavniji oblik gdje po nastupu oni traže to, takve uvjete s nejakom sitnom cifrom para, a, ekipa dobija 500 kuna po sređenoj predstavlji. Mislim da su to kazalište što stara po godinu dve dana, znači pun nekakvi novi projekti. Čini mi se kao da je, njima, da je njima izvedivo, nije mi jasno skroz na koji način, ali to ako već traje godinu dve dana sa nekolicinom njih, to su dodešli neki polupoznati glumci, ali mislim i zapoznate bendove bi isto tako mogli funkcionirati, ono, pogotovo ako recimo na promociji ili na mijenjanju, mijenjanju a, pogleda na bendove iz Hrvatske u Bosni ili Srbiji i slično. Znači Nekakav takav posao bilo kako managementu, Mislim da bi u ovakvom nejakom kontekstu političkom ono, možda bio dobar ono, dobra, dobra, dobra pojenta za razmisliti. Ne, ne znam, nemam pojma. I to Diskurska kuća sve to radi. To što kaže neka agencija zbog toga je diskorska kuća. To nije to diskografska kuća. U ovom, slučaju, u ovom slučaju je to diskografska kuća koja, koja radi sve te stvari. Ono, dobro, ja imam plus i to da ne uređujem sebi sam koncert, neko to dogovara neko drugi, a ovo sve PR, to što kažeš, to radi diskograf uglavnom sve. I za to doziman, naravno, dio novca od, od prodaje ploče i na taj način se ti No, Ma ja sam samo htio zapravo podijeliti jedan moment koji je više zapravo komentar nego što je sad nekakvo pitanje, pošto sad u zadnje vrijeme dosta promatram kako zapravo ova nekakva, ajmo reći, onog reći funkcionira i sve je nekako veća simbioza, ajmo reći, nezavisnog trenutka sa nekakvom glazbenom scenom. Dakle, u Rijeci se događa trenutak da, recimo, udruga Rirok preuzima odrađivanje Rirok festivala ali također koristeći nekakav nezavisni trenutak zapravo stvara nekakav program koji ide van rijeke. Postoji nekakav ryrok autobus koji s kojim riječki bendovi turiraju. To je zapravo možda dijelomičan odgovor na ova pitanja šta se događa s mladim bendovima. I mislim da treba kad kad pravi distinkciju između undergrounda i, i ovih reći, nekakvih poznatijih bendova, pošto dobar dio tih bendova s kojima ja surađujem ili pričam ili funkcioniram, nemam sad neki potencijal niti pretenziju da ide ka nekakvom tronu. E sad, u Zagrebu recimo se događa taj trenutak da isti taj model se događa sa bendom koji se zove Shilov's Pablo, koji je na Ginger rekordcu od six koji je sjedio na prošlom panelu. Njihova pozicija je takva da također imaju drugu i sad ti bendovi iz garaže zapravo imaju isti taj trenutak kao i rock formalni sudrug u s Pablo, ne Chilov Pablo, nego House of Pablo i sad taj House of Pablo zapravo gura tu neke svoje bendove, što zapravo ide u koraka s tim nekakvim ono indie izdavaštvom koje, koje smo se dotakli na koje se ne bi vraćano sad. Ja nekako vidim budućnost možda da se spoji taj neki model koji učimo od nezavisne scene plus glazbena scena. Ne znam da će to biti način funkcioniranja u Splitu ili vidim da u Pulis isto tako nešto slično događa s Monte Paradizom no to je čisto jedan moj komentar onoga što se događa zapravo, a to što se događa je da se spaje u nekakvi nezavisni sektori sa bendovima ili bendovi zapravo koriste tu neku mogućnost da potraže kakav novac ne bi li sebi progurali izdanje, spot iako još uvijek sve rade sami eto toliko samo Hvala Uvijte sve to nekakav, kraju kraju. Dobro, ako nemam više pitanja, ja bih zaključio ovaj panel.